ondakien arazoak sensibilizatzeko aukera. Hori bilatzen du Surfraider fundazioak antoratutako itsas ekimenak izeneko proposamenak. hamazazpigarren edizioa betetzen du ekimen honek eta bertan itssaagertzen laku zein erreka garbitzea sarduratzen dira. Aurten lan berezia burutzen ari dira ondaki plastikoekin. Sabina aukat Donostiako egoitzako kidea da eta urtengo itsas ekimenaren helburua saldu digu. Orten ekimenak europatik erabaki dugu kanpaina hori garatzea. Horretarako e, zer nahi dugu esan, esan nahi dugu bizka bat saiatzea edo sentzibilizatza jendea e, erabilera bakariko plastikoa mugizteari eta e, alternatiba batzu bila, bilatzea plastikoaren erabilerari. Horretarako garbik eta ugari antolatu dira martxoaren ogeita bitik ogeita bostera. Iparraldean dagoneko ogeita bostoa garbik eta dejaldi dira eta egoaldean ogei bat horretas gain sentsibilizazio ezberdinak antelatu dira, plastikoen erabilera zenzuuzkoa bultzatzeko bereziki aurren artean.